duke largu një nga një veprime, një nga një pjesë copë të fejës Allah u gjellëvala dhe kaloj njerëzit në një fazë prej fazave, ku largujnë pjesë për bërse të fejës të të tërë, ajo ka qenë dhe lezohët në liber si diçka e pandarë. Prej këtë tërë, nga se ka shumë, muslimanët përgjatë shekujve, jësh largu me dëshirë, me vullnetë pa vullnetë, me vedije pa vedije i është largu shumë prej pjesve të fes Allahu Gjellë Gjellë Luhu, dhe ata janë mangësu në këtë pik prej tyre, prej këti grumbulli është edhe edebi është edukata është sjelja është morali etika të folurit të vepruarit të qëndruarit të heshturit si heshtët, si folet si ku vendohet, si bisedohet gjdo sen ka moral, ka edukat Andaj fejë Allahu të barë kjovë të ala, e ka fut këta pesë të besimit të akides, të akdit të lidhjes mes robit dhe dhe zotit. Andaj neve në këtë vargë, kemi zgjedhë që të përmendimi fjalë të Allahu gjellu ala të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe shpegim të djetarve nga se ata janë të denjë dhe meritor të i shpegojnë fjalë të zotit e barë kjovë të ala se si Kur'ani shponllja e ka pa akiden dhe edukaton, edebin të pandar, të pandar. Përmendëm edukaton me Allahun. Përmendëm se ka edukat për Resulin të dërguarin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithiston edukat me njerëzit. Ne vemi ende të edukata me me Allahun xhellahu ala. Pra njeriu ka edukat me Allahun te bareke Të Pas të e kalon të edukatër rësulit, si du të me trajtu për nga mberin, sallallahu aleyhi, vësëllëm dhe në fund të e raporti me, me njerës. Të gjitha janë prej fesë, të gjitha janë prej, prej besimit. Andaj, edukata është kalaja e cilë e rumë besimin. Nuk e kanë pranu shkijet islami në përshekuj vetëm se me edukatë. Qa kanë po? Qa kanë po të ata? kan po edukat dhe janë interesu ku buron kjo edukat. Që edukata nuk është vetëm në të në të buçeshur. Disa njerëz mendojnë se apo pypsin, hoj a është edukata më nejt i buçeshur? Jo, nuk është vetëm që kjo, kjo pjesë e edukatës. Edukata është me dit kur të folsh si më fol, kur të heshtësh si më hesht, kur gjikosh si më gjiku kur të shkruash, si me shkrujt, kur të ligjerash, si me ligjerue, kur të kuvendosh me familje, si me kuvendue, kur të bisedosh me vashqortën, si me bisedue, me e trajtu të gjdenjonin në haku në vetë, kështë definicionin maj prafër të djetarve. Edep është me pasë raport të mirë me gjdenjonin në vendin e vetë. Anaj i bën ka imi ga vilu nga raportin maj madhë, edepi me Allahum, edukata me Zotin. Vasaja edukata me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, pastaj zbritin tek tek reisat. Dhe çdo njëra prej tyre është ndarë lidhur njëna me çetrrën, njëna me çetrrën. Pse bëtham njëra me çetrrën? Ngase smund është me jetë. Të pa edukuar me njerëzit, i edukuar me pejgamberin. I pa edukum me njerëzit, i edukum me Allahun. A e kuptuat? Nuk mundesh me jetë. I ka prish ta total punë me këtë njerëz. Nuk dinu të sill me njerëz. Nuk dinë me mbajt raport me njerëz, me vëllezër, me musliman, me shok, me dashamir, me familjar. E ky njerëz tjet i mirë me Allah. Sepse Allah nuk bam pa drejtësi, sikur të kish kohani mirë me Allah, Allahu e kish nxjeros me edukat, me edeb. Andaj kërë e ka lefdruhe njerin matë afur që e ka pasë, ka thonë ti është me edep, unë të këmë baxë që shto. Andaj në adith, ka ardhë adith dhaif, adith i dobet, djetarë të kanë thonë, kuptimin e ka të sakë, se transmitohet se për nga mbejë, se më ka thonë, edepeni rabbi fë ahsele të edipi, më ka eduku zoti jemë dhe më ka përsos në edukimë. Shka e edukat më të mirë dhe më të madhe sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj këto tri edukata janë të ndërlidhura një ana me tjetrën. Njëri u është edukuar edu me njerëzit, se është i edukuar me Allahun, së është me rësulin, dhe me prej Edhepse, se është i edukuar me Resulin dhe s'mund të një ana më shkopuet prej tjetrës, edhe pse secila e ka vendin e vet. Ne nuk thonë se edukata me Allahun është e barabartë me njerëzit, asnjëherë. Apo Zoti ajt ka urdhëruar mu kanë edukim Çishë bërmendëm në në tepsir, çka ka thonë Sheikhul Islam al-Tirmidhi se zgjuçon më me mendu dikur se hadithi është i barabartë me ajetin. Ajeti i barabartë me hadithin. Vetëm në aspektin juridik. Çfarë në aspektin juridik? Vetëm në dispozit, po edhe hadithi vjen ta vendosni dispozit. Hadithi vjen të në vjen ka zonë çish më fal, çish më dhon zeqat. Por çë ti kanë është i barabartë, se edhe ai t'i jap xhikim. Mirë, po por ka kondicionit. Ai i barabartë Kushtë të me parabartë, ban shqip, ban i, i dhëjtari, se dhëtë pengamberi parabartë me Allah unë gjellëvalën, e u dhu billa. Ajo është mursi, laj, dërgusi, Allah e da dërguje, ata. Ajo robë, andaj, dhëtë me nda meselet, dhëtë me nda meselet. Thot i bën kajim e lëgjëzije, para se me kalu të kedevi me rësullin, me pengamberin, sallallahu aleyhi wasallem. Thot, dhe adebi është dini gjithë adebi është kthefa kthefa është adet edukat moral vlera sjelljes sjellje e mirë fa in al sater al awrat min al adab mbulimi i avretit është prej adebit mbulimi i avretit është prej adebit a kush mund të tash pak të angazhojmë trut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 e jo besimtarve të morrin të veshën, pëse pëse është jashtë të kretë moralit, jashtë të kretë moralit, ama pëse zhveshin atë atjera të shka problem, për qallime caktuara. Mirë po medalët komplet i zhveshur, është jashtë moralit, po pëse është prej fesë edhe e debi, edhe pëse e debi është prej manit, se njeri ju nëse nuk e mbulan avretin, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në e kush s'ka namaz nuk ka fe nëse nuk e mbulon avretin nuk ka namaz s'mon është me, me avret të shplumë më fal mirë po pa namaz a më mungoj kafeja po, nëse për nësën ka thonë namaz është ti u e, e fez pa ta nuk qëndron anëdhe ka thonë mbulimi avretit është edep pra shiko se ndët kur mos i shikoni për një kandit këtheni gjithmonë nga shumë kande që më shikhu më mirë. A dhe Kurani e trajton një nxarje nga shumë kande. Pse valë për, për të zgullu e më mirë? Për të zgullu e më mirë. Ua lëvudu u ua guslu lëgjenebeti minë lë edem. Abdesi, gusli është prej edepit. Abdes është prej edepit. Pse prej edepit? Se nuk gdilet para Allah që gjithë dush ti. Njëherë pasrojo Ndiju i pastër Ndiju i ciltër Pastaj dil për para Allahu gjellëvala Pro shiko Allahu që që ka lidh Nuk mund një medal që ishdo një para muhe Pro ka një loj e debi Kini mu pastruhe Ka kini mur abdes Po nëse jeni gjunub Atër kini mur gusën A djetarët e muslimanve kanë thonë Gusli prej gjunub lëkit është veqëri e muslimanve Pre kret njerëzve shka egzistojnë Pse val, nga se milet të tjera Popu tjera Qofshin me fe, qofshin pa fe Qofshin me fe të deviju me qofshin me Hic pa fe Ata nuk shofin arsye Pse mula Pas mardonjeve intime me bashortet Pse val, nuk se nuk ka Nuk ka logik Pse mula, ilan durt A me nuk ka nevoj me mula ki trupi Se së është për lang nuk është, nuk është një los Mir po, o është një loja dhe këtë tjetër to është ajo palca e feston. Është një më me të vërtetë ti nuk i njollos, do të keman fol perfekt çka kenë thon. Uji i dalur nga njeriu pas marrëdhënjeve timi nuk është i i i fllihur, nuk është i ndit. Argumenti më të madh që kemi përmend se për i ti formohet njeriu. Për i jovesh njeriu pejgambert a formon prej prej ujit të dalur nga nga nonat e baba. Mir po, ai nuk është i ndit. A ta pse lahemi neve? Pse lahemi? U është hikmeti bazamenti i guslit se ti kur procesosh me at vepër, ta kryshat vepër. Pastaj ki nevoj i nevojë për ibadet apo? Nëse shiko gusli kur është vaxhib, kur ti je kohë. Kur ti je kohë, për shemb, nëse njeriu është bëj gjunub pas sabahit, e ka vënë sa vënë është bëj gjunub. Ai nuk obligohet me gusl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 du është mu pastru. Pse, se nuk i takon medal për para Allahot, ati ki krije një proces që është një tim, është avret, është avret. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka dhanë se Allah është më meritori që meritori me pasë tur për ti. Andaj ka dhanë, gusli është edheb, edheb është, se shko kuptim tjetër. Andaj të të tjerët nuk e gjizton kjo. Pse, se ato shkan i badet, Nuk i pojnë i badet si kur neve, Allahu Gjelle, Gjelle v'ala. Wa të tëtaj huru minel khupëthi, minel edep. Me u e largu flictinën, është edep. A është edep? Mësmetar, era e në dytë, dhe më goni pastrunë, është edep? O është edep. Argumensë është edep, se pak me ardhë era e dikuj, mi ardhë era e dikuj, qësë në duronë, qabanti, Nëse, nëse nuk e ki shumë tafërt, mundohë është me gjithë dhe rrugë sa më shpetë, me i ka po, se, se s'mon është me durua, qështu është një riu. A në ka thonë, pastrimi për <rekli> <rekli> <rekli> e ndytsirave është edheb, është moral. Hatta e kife bejnë e edhejillahi tahiran, e kretë këto edhebja ka po Allahu që kur dalë për parati me qenë i pastër, tahir, me qenë i pastër. Vali hadhe kane jesë të hibbune e një të gjemme lërë gjullu, fi salatihi lë vëkufi bëjnë e edhejë rabbe. Andaj, brezat e parë, e kishin të pëlqyër, që njeri ju muzbukuru e në maksimum, kur del për para Allahu gjellë vë ala. Si do të përmenjnë me prej edhej pëve, muzbukuru njeri ju kur del për namaz, e që është e metë e bashkohasve tonë. Zbukurohen fatkësisht për ceremonite të ndryshme, zbukurohen për ahengje të ndryshme, zbukurohen për dasma të ndryshme, zbukurohen për velime të ndryshme, suneti të ndryshme, zbukurohet me veshën, më të mirë çaja ka të shtëpia. Kështu e selekton me selektimin më të preciz. Dhe tra katërdhëra apo 10 herë pyetet njëri me tjetrin a do komir as dokom, mos shkoj kështu, para kujt Allah, para një njeriu si ti. Mos shkoft pak majulcet po po po shkojmë me mendimin më të mirë, barabart me tie, zbukurohesh maksimum. Ndërsa në namaz çfarë do të shkatëllojnë? Kjo është argument se kemi kuptuar fein. Kjo është argument. Allahu Sheikhul Salmutaymiya e ka pas zbukurimin para urdhave. Urdhave që do ta vëmendni. Wa sami'tu Sheikhul Islam ibn Mutaymiya rahimahullah thati muqayimi e ku mund dëgjoj Sheikhul Salmutaymiya, o jeneri, Allah e mëshiroft, duke thënë emar Allahu bi qadrin zaidin ala sitr al-awrati fi s-salat Allahu ka urdhuruar me urdhër shtesë në mbulimin e avretit çfarë urdhër shtesë thotu wa huwa akhdhuz zinah ajo është marrja e bukurimit fa qala ta taala qathallaahu jalla wala khuzuz zinatakum inda kulli masjidin marrni zbukurimin tuaj në çdo mesjid karr në çdo vend falje Në gjdo, vend falje Fe allak al emr Bi eqdi zine Labi sitri l'avra Allahu thot ka urdhruar me mor zbukurimin Ajo shtes Se njeri ju kër zbukurot Aja ka mlua vrejtu Po është zbukuru shtes E ku mdëgju shekër zemën të tëjmije Se e ka komentu këtë ajet Se është prej e debit Më allahun gjellë wala Njeri ju mu zbukuruhe Së është duke dalë për para Madrisa tina të bareke Wa të ala Wa kane li ba'di salaf hulletun Bi meblegin adhimin min elmal Tho di bon kajimi Duk e shembuli me, me, me praktik Thot ka qen Tradite disa brezave të parë Për njëzve të parë Se ka pas kostum dhe veshje dhe petk Të shtrejt me pasurit të madhe e ka ble Wa kane jelbesu ha vakt të salat E ka pas vetëm për namaz Petkun ma shtrejt E ka pas vetëm për namaz Wa je kul dhe thoshte Rabbi e haku men të gjemmel të lehu fi salati. Zotë jam është ma meritori, i cili meritorim ju zbukuru në namazin ten. Apo, qëkoni subhala, kjo mjerim, i ri ju del për para Allah dhe veshët qëka ti qëlloje. Dhe shkon në darësëm karrike rri, qështu, qështu rrin, karrike, kur gja në të ban, është zbukurue me mëzbukurimin matë madhë. Dhe po e pyte, cili, cila pozitësh me madhë dhe Allah, qëtua, A po, a i ka më martuve, njëri A i ka më martu, martu këtu ke dal për Allahu Gjellu Ala Cëla më rriton ma shumë me, me konë e madrume, namazi A ti, a ti ki urdhër ndër një her A ti është urdhër me shku, kër thire një vla muslimal Po, ka arsye shumë matleta Po, edhe mësë shkon, s'ka shko gajle E ki një gjuna, po s'dal për e feje Po, mësë më mu fal, më shumë adhe Rëzikon me dal për e feje s'Allahu Gjellu Ala Me gjitha ta njërzit e shofin namaz pas ta i vine dhe pysin A banë më falë me pijama apo jo? Ja? Lejo dhe, dhe më falë me pijama. Nuk ka problem. Nuk, se ja është në bulimi avretit. Po, qëfar namazit është ta i cili farët ma, ma, ma, ma të gjendje? Adhoj, kjo është një për i telasheve bashko ore Kër njërzit nuk e kanë kuptu madrina, adho u gjenë lëvala. Ka, ndoshta për njërzit, asnë e nuk i, ka, nuk i ka shku mendja Me e vesh petë këtë matë mirë që e ka, për në gj Kë nuk do me dhonë me shku me blejë për te mundësive tua. Qatë shka e ki, ma të mirën. Qatë shka e ki, thot, ma të mirën. Pasaj thotë, Vë ma'lum, enë Allahe subhanahu, vë teala ju hibbu enjera, etara ni'metihi, ala abdihi. Thotë, kjo përshka kësa Allahu, e dhonë që me japa robit një metin. Këllahu ta ka dhonë, do me pa. Ma të mirën shka e ki, do me pa të ti dveshtë. Ku eshe? Në gjami. Kur dilësh për para tina. Këllu të Dhe në me e pa, Allah, u të barëke, u të alë. Jo dësëmorët, cëllë ma haqli. Allah është ma haqli me ta pa veshën e mirë në trupin tanë, parfumin e mirë. Andaj për nga mbira, a.s.a. që ka thonë në hadith. Dhe se ne ka të rëspëdhim Ebu Dawudit, Tirmidiju dhe Ahmedit. Ka thonë, ilbisumin e thjabil bajadë, dhe shni, petkat e bardat jua ja, fe inëhëmin. Se ato janë prej khijari,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 Leta din se madhështia e Zotit është më haklije dhe më meritorë dhe më medinjitet që të zbukurohët njeri ju për para madhështi së ti La si e ma i dha waka febejne jedej Veçënërish kur del për para Allahot Veçënërish kur del për para Allahot Fe ahsenu ma waka febejne jedejhi bimë labisihi wa ni'metihi leti elbesehu ijaha dhahiran vë batinë Andaj, duhet njeri ju me e zxedh më të mirën çka e ka edhe me hedhë përmi dhe matë mirën qëka e ka prej për brenda. Ajo është sinceriteti, madhërimi. Dhe ma thonë, Allah u dëmë që robin me po prej brenda, kristal, të ciltër, të pastër, me sinceritet, e ka ullë kohë që të da shofëmi, prej e debi të është me ullë kohën namazë, mrenda është pastru mirë, të zbukuru mirë, dhe prej për jashtë të zbukuru, Allah u dëmë i po dini me jetët. Prej jasht واقف قرب الله تبارك وتعالى قصده بمنقيم ومن الادب نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يرفع بصره الى السماء دري ديتش چا کاندالو پیغمبر علی سلام اتاچلیش دوکفال چا موستا نغریش شیکیمن دریت چیلت دریت چیلت فسمعت شيخ الاسلام اكم دجو شيخ الاسلام Ibna Tejmijen Qaddes Allahu Ruha Allah ju ndryqov shpirtin Jekul Duk e than Hatha min kemali Edebi s-salat Kjo është prej Edebi të plot në na namaz Nësë me grit Shikimin Lard Enjaqifel abdu Bajna jedej Rabbihi mutriqa Që të vendosët Dhe të rrin Robi Për para Zotit të ti Mutriqan Me kok Të ullur Mutriqa Me kokë, të ullur Khafidhan tarafahu ila lë ard E kalë shuar shikimin Drejt tokës Pra e ullë kokën Dhe shikimin eki poshtë Që gjithë ta shofë me kurvinë Në kaptinat e fiqhut Se ku duhet me e vendos shikimin Njeri ju gjatë namazin Wa la jërfao basarahu Ila fokin Dhe nuk e ngrit shikimin lart Nuk e ngrit shikimin lart Kalë Wal jëhmiyetu lemma lem jëfqahu hëdha l'adab Walë arafu Tha të jëhmiyet Kur nuk ekan këptu kët edab Dhe nuk ekan këp Fikhun ekti adidhi Dhanu enë hëdha delilun Ala enë allaha Leysa fokës samawatihi al arshin Ata kan mendu sa allahu nukaj në bëqijet Eti dhe në bëj arshin eti Pse Hi, si ati, rusuluhu, ahlis, ahlis dhe janë pajtu të gjithë të dërguarit Dhe të gjithë e lesunajti se Allah u qëndron Mbi arsh Kale Thot, Ka thonë i bëntejmija kjo apre jëhlit Të të tërë Madhje Ma kësh kundër të të tërë të të të. Nuk e kanë kuptua Nuk e kanë kuptua A kuptoni qëhmitë Qa përdojnë me thamë? Për nga më berë, a.s.a.s.a.s.a.m. Ka ndaluar që njeri ju ka ngritë shikimin në qie. Kër është duke u falë. Pse? Sepsa ajo është gjithkun. E të nuk gudzan me ngritë se faktikisht kër e kijatë për para, kër e kijatë për para, të shikur së pëkshirat për e qanë kokën lartë. Thati për të imia, kjo është e kundër ta. Kjo është e kundër ta. Kjo është e kundër ta, kjo amin njëhlihim Belhëve dhe lil Kjo është argument Kush kupton fjallën e rësulit Kush e kupton fjallën e pengamëverit Sëllëm Në kundër të në mëndimit të të tëre Idhë minë lë edhebi më alë mulluk Anë lë waqif e bëjnë e idihim Jutë triku ilë lë ard Se prej edhebit me mbretërit është kush ju del për para Me ullë shikimin E mos me këshirë për pjetë Më smekëshirë për pjetë Dhe asë më smekëshirë direkt ata Asë më smekëshirë për pjetë Së është në nëshpemi ati Dhe asë, asë qka Asë më smekëshirë ata direkt Po që që është dhejpin më mbretërit është me ullë që kimin Tha ma dhannu bi melik il muluk subhana E qëfar me ndohet për mbretën e mbretërve Allahu në gjellë vë ala Vëse miëtu hu je kul Dhe kalonë në meselet jetër Por më sharuë rezumen e kësaj mesese. Allahu xhallahu ta'ala çndron be arsh elati. Dhe sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur njeriu del përpara Allahu xhallahu ta'ala, Allahu i del përpara. Allahu i del përpara. Kjo nuk është bit talakut, kjo nuk është kontradikt. Ngase tekstet xheriatike nuk nënkuptohen me përmasat dhe matematikën e vizorëve tona, apo nuk kuptohen me vizorët tona. Po kuptohen me atash e ka shpallallahu xhelle wala. Allahu e çndron bearçin e tij. Çiçita ka në madrisën e tij. Dhe kur del robi në namaz, ai del përpara. Dhe për edepit është ti me ul kokën. Pse se nuk ban me krasum moshën tonë, mosën për masën tona, me përmasat e ati xhelle wala. Që saj është jashtë zamanit dhe jashtë matematikave tua dhe jashtë hapësirave tua. Ai nuk e ka Menja kemi thonë, la të driku hule pësar, nuk e ka pëshikimi ata, te bareke, vete alla. Mi për prejedejmit është që mësë me shikue nga qilëni. Andaj, Sheku Sëmetimia ka këti më brap shtë aditin. Ka thënë aditin, adhë gëve të dajë në qilë. Ajo është në qilë. Po pse ka ndalu me shikue drejtë në qilë, se nuk lejot mbretin me shikue drejtë për drejtë? Po du të me ullë kokën. Du të me ullë kokën nga se je robë i tina, dhe meriton me ulkokun para madhështisë së tij. Çtetra prej e debit. Ka thon semi tu yequl akum do ju ibn Taymija do të thon, finehihi sallallahu alaihi wasallam an qira'atil quran fi ruku'i was sujud. Por urtsin dhe sekretin, se pse ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lexue Kur'anin në sejsë dhe ruku'. Këndë duhet të jetë se nuk lejohet të lexo Kur'anin në sejsë dhe ruku'. Nuk lejohet të lexo Kur'an. Edhe do të kan bëlem i zup, se Shekhu l-Islamu Tejmije dhe Ibn Qajime al-Gjozije, ata në shumicet e rastave nuk nachën me largimin e illës, me injërimin e urëcis. Maksimum shikojnë ku është urëcija. Dhe thot Ibn Qajime kumë dëgjohë ozën duke të regu për ku është urëcija. Shikojnë e qëfar istimbati dhe konkludimi dhe përfundimi vjen Shekhu l-Islamu Tejmije në këtë hadith. Innel Quran, Eshraful Kelam. لأن القرآن هي الفجالة ما هي ماهده وهو كلام الله دش الله ولحالة الركوع والسجود حالة الذل والانخفاض اجينديا ركوز ده سجوديت نسجدس يانجينديه پر اولله ننشميمي من العبد قا انا روبيت فمن الادب مع كلام الله پر ادهيت مع فجالين ازوثيت ان لا يقرا فيهاتين الحالتين prë edebit me fjalën e Zotit është që mos lexohet në gjendjet e nënçmuar. A kupton ndalesa? Ka ndaluam të lexo në Kur'an, Kur'an në sejhë dhe ruku. Pse? Se kur jeni në sejhë ti je i nënçmuar. Kur jeni në ruku je duke u nënçmuar. En këto dy gjendje, kur ti je i nënçmuar, nuk e lexojmë fjalën e madhe, por vetëm shpreh shprehe, çka argumentojnë për për nënçmim, për robri e lut, e madron. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la si sprej. Pse gasojë gjendje e e ulur. Gjendje e e nënçmuar e robit. Pastaj thot: "Wa yakunu halu al-qiyami wal-intisabi awla bih." Në gjendjen e kiamet, kur i e ngritur dhe i e drejtuar, kjo është më përshtatshme, u lexu fjalë Zotit te barekehu te ala. Pse? Se i e ngritur. A shikonë xheriaut që ka shkuar nderimin dhe edebin me fjalën e Allahut te bareke wa taala kurien qiam ikohije mezu kuranin kurien se ish dai kohije mundunxhu e nuk lezohet kuran uamin al adabi ma allah e prej devit me allah u nost e la yestaqbil beito wala yestadbereh in qada i hajet al insan prej devit me allah u nost c gat kryer se nevojave fiziologjike mos ta drejtohet as mos tja kthen spinen kuina çapës allah tabarake wa taala kim bërmën në fika ti çguiton që ka adithe, të zëtë i ka të rësmetue, sa i Bukhari, sa i Muslim, nga i Borejra, Sëllmani, e bi Ejubel, el, e bi Ejubi, e lënsari, se nuk lejohet, njëri i kur është duke kërri nevojnë, nuk këthik ka kibla, apo më jakëthik shpinën kibles, pse e dëp me shtëpin e Zotit, e dëp me shtëpin e Allah të Mareke, vëtë e Ala, anë da i thotë, Ja e menqymë e gjozjeve, وصحيح ان هذا الادب يعم الفضاء والبنيان. A vërtet apo mendimet e dietarëve është se kjo ndalesë përfshin edhe shtëpitë edhe fushat? Nga sa ka dietar kanë polemizuar. Disa kanë thënë në fush është më rrap ndalesa, ndërsa në shtëpi është pak më lehtë. Pse? Siç thikun më çu, çashtu ka çollua. Nëse e menqai me gjëra jo, rregjimi është mos me kthie ftyrën dhe dhe shpinën, ngasëje duke kry proces të ulur, të ndit, të ligje, duke pastruarje, duke largu mbeturin breve vetës. Andajt për e Devit me Allahun, mos mukthi nga, nga shtëpia e tij, nga kibla dhe mos mjaqtih shpinën. Për e Devit me Allahun te bareke وتعالى, wa, wa min al-adabi ma Allah. Dhe për e Devit me Allahun është fil wuqufi baina yadayhi fi ssalati wad'u al-yumna ala al-yusra hala qiyamati al-qiraa. Sot Për e debit ma Allahun është Kër njëri është në qijam Nuk e u falë në namaz Vendosja e të djathës mbë të majtën Gjëndje së ledhimit Thot Fa fil muwatta li malik An sahlin ibn Sa'd Ennehu min e sunne është rësbëtua në muwatta Ta iman malikut Nga sahl ibn Sa'd Se është prej sunnetit Vendosja e të djathës mbë të majtën وكان الناس يؤمرون به ده janë urdhëruar njerëz që të vendosen të djathë that mbi të majtat wala rayb annahu min adab alwuquf bayna yaday almuluk waludhamah fadgas nuk ka dyshim se kjo ka të qenë edep e vendosjes paraqitjes para mbretërve gjithmonë njerëzit që janë paraqitur para mbretërve e kanë vendosë djathën mbi të majtën do thonë kanë ndejt si miskin para kryetarit Kërë ka ndajtë para kreditarit, ka ndajtë si miskin. Fe adhimul o dhamma e haqqubeh, ma i madhit mdhej dhe është ma meritor për ketë. Menejt për parati në gjendje të sukurit, pumënirës, dhullit në në shmimit dhe përshmimit vetë vetës. Andaj këto e debe, dëshmi pasë pranishme kërë të falesh, pëse të ka thonë vënoj dur të këtu? Pëse të ka thonë? Shikon njëzit sotë ma shumë polimizojnë. Anjiks, kret kanë ardhur në hadithe kret kanë ardhur te ulemot andaj Muhamedit kur e kanë bीत ka thon ku dush vendosi ku dush vendosi si dush në korthiz si dush gërthës si dush bikërthës mirë po më e madhe se kjo vlezë rrot sa endin miskin looking fukarallokin kur ti vendos të dush për vallahu xhallahu sa ti ndjen fukarallok se për para kujna ke dal e jo me me endesa ai drejtova mirasi drejtova s'është qëllimi kjo qëllime është më mundi fukara për para Allah, i varvër për para Allah të bareke wa te ala dhe prej edhebit me Allah është menet i qetë në namaz menet i qetë në namaz pra mës me lëviz a doj të me njënë që cia në namaz është shartë rukën që cia në namaz është rukën pëse kjo prej edhebit së mund është edhe jetu falë edhe ban lëvizja kjo nuk është prej edhebit Oda pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe me njerzi kur ka fjalë, nëse e ka thirr prej mbrapa, është kthi komplet me trup, jo si na, vetë e ktheim kryrë. Çfarë thave? Jo komplet është kthi. Edhe ka kçyrën sy, edhe e ka lënë kry më habetin. Sot subhanallahu do ta shohim prej David, mos i përshpëitojmë do vit. Prej David me njerz, është më lanë me fjalë. Edhe mos më e nxit, mos më shkaktu të lashë, mos më kuptuaj se vësh ti po do më fjalë. Jo, më lalon me vol, më lalon me shpreh. Më lalon me, lal me shpreh. Ollai shpre. Muhamedi, Imam Muhamedi kur ka fol me njerëz si vllazër. Gatë kur mës shumë ti ka bërdor po jo. Nuk ban. S'na ka ardhur çështu. Çe kaç. Me çështë ka fol. Nuk na ka ardhur transmetimi me çështë. Nuk i kim i xhet, nuk i kim i xhet i thart të sunetit çështu. Dhe gjosa shprehë të vogla, i kanë lënë ato të tjera të më fol. S'ka fol. Andaj dietart e kanë pas për e David, mos më folsh. Sot është është të lashë me me disa njerëz se nuk lemë fol. Nuk lemë vol. Kjo është për mungesën e e David. Allaj për e David me Allahun xhallahu ala është ç'njeriu me qeni qetë për para Allahu të bareke vëtala. Wa edabu hu fistima il kiraeti, enjulqia sëm'a wa hua shëhid, prej edepit në dëgjimin e fjallës Allah, a Allahu gjellë vëala, është enjulqia sëm'a. Qëfar shprej e kur anoha dhe marë dhe shtore. Kjo, na, e kemi përkëthi, e ka përkëthi shërifa mejtë, e ka përkëthi ato, e, dhe më përkëthi së të gjuhën ton, të jesh i koncentruar dhe i përçendruar n Shpreja Kur'anore, që që dhati për në kaime e Al-Gjovzije, në në libërënë tjë El-Fawaj, të shumë më më dhe enjull që es-semë il-ká është me gjujtë il-ká është me gjujtë el-ká ka gjujtë jull që es-semë me gjujt dëgjimin me gjujt dëgjimin, që tërë, Kur'an ka orëkja me gjujt dëgjimin, që farë dhullë kuptimi ka? shinkoni se shpreja Kur'anore e shumë më dhoja Shumë të mëlloja Me e gjujt dëgjimin Si kur ti më nuk njim dhe qëka tjetër Se e ki gjujt dëgjimin veç që atjet A e kuptu? Ju në kisëm Kër e dëgjonë Kur'anin A e ka gjujt veshin veç vesh Kur'an Me e thirë më t'i kush kisë njim Nuk e njim Se e ka dhonë veshin veç vesh që aty A e kuptu pëse se kuptoj njësot Kur'anin A e ngonë Kur'an Qelë Facebookin Qelë ata Qa dhavë e ti? Qa dhavë e aj? Kurani do të gjendje më vështore për me kuptuar. Allahu ka bruar di kushte. Yulqi sam'a ma ju'id veshi me dha meç përpara Allahu xhellahu. Kjo prej edebit. Wa huwa shahid dhe më thënë pranëshëm. Ka tani buqaimul jozin e libër fawaid, el qalb e ka pru fizikën dhe ngasë veshja është mjet. Veshja është mjet, zemra është çyllim. Çu ka thënë në librin e tij el fawaid, dobit këta jo në librin. Veshja është mjet, zemra është çyllim. I ka përmbledh tudjat për me ardhur të dobia. E xhun veshin, dëjon mirë dhe i jep pranëshëm me zemër. Pra nuk e lë zemrën diku tjetër. Andaj veshja e merr dhe e het në zemër dhe arrije çollimin. Andaj apo ndikon ka e debi në akide ndikon. Si ndikon? Se nëse ski e deb me Kur'anin, se në merr vesh me selën. Nuk e merr vesh me selën. Andaj dihet organ zon, ky ilm nuk vjen me të ngutme. Ata shka e kanë ngut, nuk e kanë arrit kur me nistea gjeleshej e në kable awani uki bebi hirmani këta e kam përmendor këtë djetar ku shë përshpeton një send para kohë së vet privohët me arritje nuk arrin ka thonë katede ka thonë katede mufesiri pri mufesirave të tabiinve ka thonë kujdel dhe ma ligerata dhe shkrun për para pjekuris për para në dhë gjit Por para se mu bo tamam, ka thonë kërritët në kohën e vetë. Dhe më ne ka përshpitu një kohë, ama në kërritë më ne ka në kohën e vetë. Kush në ligëronë për para vaktit, kërritët në kohën e vaktit. Pse val se duhet me pas edept. Anda ka thonë imam Maliku, deri sa kanë në nshkrujt për mu, 70 ulema se ku mërket mu bo mufti. Kur? Andaj, shiko që është ndikon e debi Nëse s'ki e debi me Kur'anën, së më përfiton për e Kur'anit Nuk më nëshme përfitu e ti Me Kur'an ndora e ki mendikon tjetër Duhë është me u zhvesh Për libri në Zotit Tabareke ta Pasaj thot Edabuhu fër rrukui E jestowje wa ju adhdim Allahe Teala Hatta la jekune fi kalbi i shejun A dhamu min Dhe prej e debi të në rruku me Allahun është Që të këtë drejtojt Me madhru dhe me indjeje, dhe mësë të ketë në zemën e titi shka më të matësë allahu të barëke wa jë të daëllë, wa jë të sagërë fi nëfësihi hëtta jë kune eqallë minë lëhëba le ta zvugloje vetën, le ta ule vetën deli sa mësë të shove vetën më të vogëllë, sisa frima si era së kur farvlejre, mësë me pasë për para allahu të barëke wa te ala wal mëksud, të të të bën qajimi Çollimi nga kjo çka e përmendëm është en el adeb me Allah te bareka we teala huwa el qiyam bi dine. Çollimi është më kallzuar se adebi me Zotin Allahun te bareka we teala është zbatimi i fesë së tij. Pa adeb zbaton feja. Pa edukat nuk ka fe, pa moral ska fe, pa ngritje mbi etikë ka të larta nuk ka mundësi u bajt një fe. Andaj për nga mberi a lehi salatu dhe selam është lafdru nga ona Allahot me khulluk, me vlera morale, ka thënë Abdullah ibn Abasi wa hu eddinul islam, ajo është feja islame ja ka qëjtë fejn islame edeb, etik, vler dhe vërtit wa të eddubi edabihi vahiran vë batinën dhe qëllimi është të i mënkajim e lëgjëzije që njeriju të stolisët me edebët e Fesi Allahu xhelli veala dhahiran ve batina, për jashtë dhe prej brenda, prej për jasht dhe prej brenda. Prej për jashtë dhe për brenda. Për jashtë bulimi i vretit, zbukurimi, pastrimi, largimi i dëcyrave, dhe për brenda sinqeriteti, transparencë, mos me pas hipokrizi, mos me pas diftirsi, mos me interesuese çka po thonë njerëzit, a? Sot shikoj se thotë Allah. Kta duhet me thënë në zec ta duhet me thonë S të të kaluarën para disa viteve dhe zrit të cilët kanë, kanë manifestu e fe më thelpsore dhe më bërthamore nuk e kanë qojtë kokën nga pala nga pala më pak e njërë me fejnë Allahu Gjellewala e përkacuar në me dhejbin e buanifës dhe kanë thonë, mos të interesojë e që ka thonë njërëzit, apo? Sot kthehet boomerang në të njëjtën. Apo? Dhe smunit, dhe ju kanë thënë njerëzve ti s'un po dalbi me dhëbit ton, dhe sot s'ndalin për me dhëbit krijuar në në mesin e, e këtyre tjetra. Apo? A e kuptuat? E akuzon tjetrën se s'un po dal për fanatizmit dhe bie po të njëjtin fanatizëm se s'mund rysh me dal për mentalitetin që o është krijuar në në rrethana të caktuara se gjasë nuk ka zhvecë për Alllah për Alllahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lazer, sahabëve nuk i ka interesuar se bu Bekrit çka thotë. Kjo nuk do më dalë kundër bu Bekrit. Se kështu njerëzit s'i kupton. Kur ka thonë Imam Ahmedi, o musliman, kshirne hadithin. Çka ka thonë? Ti të ka thonë? Është ka thonë ti jo vëllai. Se ti s'une kshir hadithin. Wallahi s'une kshir hadithin. Betonat në Allahin dhe djetarët janë betu në emran dhe cilëzit e Allah se ti sune këshirë hadithin që unë të jap libret e hadithit në mush me mdalë me një dispozit, qëli hadith është i dopt kret libret të jap. Nja vetëm, me dhonë që gjë hadithit i dopt koka. Për një trasmetus, me muj, lip me muj, dhe ti preje në fund të cëllë ashtë, i dopti dhe cëllë ashtë i forti. Voli për masën e gjallë. Ana nuk mridet fjala e Muhamedit, ka thënë Ahmedi këtë hadithin, cilin hadith. Cilin hadith. Pacar ndaka përkthimit kush, qi i ka marrë më herë për përkthim, Allah është problem e fërmundin, i cili është mundu me afrua, po nuk është ajo ditë se s'ka fol shqip pejgamberi selam. As nuk janë istidlalat të shqip, mënyrat e argumentimit shqip, as nuk e ka shpreh ashtu, nuk i dha shpreh. Direktor e ndalojnë transmetimin e hadithit në gjuhën arabe jo me shprehjeën pejgamberike. Por shejmo pejgambë sa me ka dhënë një hadith, dijetarët e ndalojnë me me transmetuhet hadith me shprehje arabisht, am pa jo me çfarë që ka thënë osra. Që më pejgambë sa më ka thënë një një një shprehje. Be la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu La ju, la ju minu e hadukum, hatta ju hib beli e khihima ju hibbu li nefsi. Nuk beson joni për juve dhe se ta doje për vlaun, atë qka doje për vetëm. Fjalla hub ka shumë shprejje. Nuk e lojojnë djetarët me prunë një shprejje qeterë. Pse? Se aje ka të dasht hubin me përmend. Hub ju hibbu, ju hibbu. E qka dhu shqip? Qka dhu anglisht, frangisht? Ska dhe la la jo. Ja ajo ska argumentin, a do ka thonë shej qeli saman temën e librin Iqtida sirat almustaqim me pajtimin e kët ulëmave e terxhëmuajse bil Qur'an, përkthimi sës Qur'an. Sës Qur'an. Nuk është ngrit njerëz me argumente me përkthim. Nuk është ngrit. Jo është ngrit me bazën e kuptimeve. Se baza e kuptimeve është diçka tjetër, ama jo me përkthim, ngasë përkthimi është studimi i një studiosi, vjen i tjetër thotë sës çka është kjo. Çfarë bante? Gjen, ka thonë Sherifi kështu dhe nai a i kjetëri të thëtë nuk është këtu, a i janë kjetëri në dhërë këtu, ti të shka banë këtë rastë, dhe ku i deshë, ku i deshë me edepët dhe edukatët me hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. A e që ka deshë të tamë këtu është një mesej dhe shumë e rëndësyshme, me dalë nga fanatizmi edhe pse nëse e ki simbolin që je kunder fanatizmit, apo me dalë për fanatizmi, se nuk është fanatizmi edhe është me dhejbin e hanefi dhe ka fanatizme edhe me teve hanbalive shekamber men imam dhahibi una sir a'lamu nubala w min al muta'assibati al hanabila w muta'assibatu al hanafiyya w muta'assibatu al shafi'i w muta'assibatu al maliki w muta'assibatu al zahiri fanatika Ibrahim balive fanatika Ibrahim hanafive fanatika shafei fanatika hanbali fanatika Ibn Hazm shon fanatika andaj se kidal pre ni fanatizmit sdomadose kidal pre fanatizmave tjer Faj, u jme të çkaqan Allahu me kaq ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjerrat janë ndihmuese, por kjo nuk nënkupton në ti me dalë kundër asaj. Kjo nuk nënkupton. Në Andaj kur ka thon Ahmedi, merrne hadithin. Kur ka thon Shafiuiu, kishin nuk që na morr, kur ka thon Ibanifia, kishin e pikut kë kom morone, mos e kishin fjalën tëme. Ai diku ti ka drejtuar me këtë fjalë. Ai diku ti ka drejtuar. Nzaon çave. Nzao që ngan ton mri gradën e tina. Imar Ahmed e ka pasë nëzansë Bukharijun, e ka pasë nëzansë Imbudavudin, vjen ki i, i, i shekullit të 15-ët për neve e ka pasë. Për ti e ka pasë. Nuk e ka pasë për ti, jo, vaj, dashër. E ka pasë për Ebu Davudin, për imam Bukharijun, e ka pasë për Ebu Zuran, e ka pasë për Alibni, me dini, me shti, me morë hadithin. Jo për tyje. Jo për tyje. Andaj duhet e dep me pas me këtu ulema, mës me përdhos fjallën e ti. Mës me përdhos fjallën e ti. A dini pse? A dini pse? Sepse prej pasoja dhe që ka ndohë? Ka thoni i më Mahmedi mës me më mërë muë, mërja hadithit. Ka thoni i boanifja mës më me mërë muë, mërja hadithit. Edhe qka pan? E legjon hadithin, e konkludon ki, me konkludimet e veta, edhe thot, Allah e shpërplefe më Mahmedi në më qëtu që ka qiluhe që do vëllam bad shikimi jatë ma i fuqishëm se shikimi atina edhe të hamenja, po ja u hamenja njërzë vësatë Allah unaruit kjo është mos edep kjo është mos edep me imamat e tonë dhe da përmenjme se prej edepit prej edepit me kriesat është edepit me msusit me arsimtarët, me ulemat me ata qka ta kam bard ti feje në Zotit te bareke va te ala anë dhe ta ti pënkajim e lgjëzije në fund dhe me këta e përfundojna o la jështë të qimu lë ehadin këtëtun lë edhebë me Allah illa bë thëlëtëti ështëja dhe nuk i drejtojot dhëkujt edhebi me Allahën më të mesëtëtër të rësëndër tri gjëra duhet mi pasë në rëju për mukan edhebli i edhe kumë me Zotin Tabaraka e para ma arifatuhu bi esma'i hi wa sëfati mi janjoftë Allahët e emra dhe të të të të të të të të dhe njoja e emra dhe të të të të të të të t me i ledzuat hadithen që e ka të rësbëtu ima në Tirmidhiju, i ledzuat në emra dhe këtë, ja, jo, ja, jo. ajo nuk është, emri Allahu gjelluala është sifat, ajo është sifat, dhe sifati është ezelit, ezelit, pa filim, gjdo emrë i Allahu, dhe gjdo sifati Allahu të është pa filim, qëka në kuptëm kërë pa filim, pa filim ka që i licinësumë më ata, dhe kuptimi kësaj u ka nevoj për, për, për kapje të shëndosh, Dhe më në mandataza privilegji kuptimi të Fes nuk është në dorë të Xhikuna. Muawiya ibn Abi Sufyan transmeton Imam Buhariu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men yuridillahu bihi khayran yufaqqihuhu." Ku i thallllahu ja do khayrin, ja ban fiqh. Me pas fiqh të fes, yufaqqihu fi din. Çdo të yufaqqihu fi din. Ku piadrit toket hadith? Sahabe sahabe be qadriton. Çdo mëton sahabe be thot, ju keni nuk e kinit privilegjin e kuptuar fejen. Sa nuk e dha gat drejtun nei në fillimisht. Te hadithi shkon në në veten e e atërë që ka ndëgjuar. Në veten e dytë atërë që ka ndëgjuar. Ata kush kanë ndëgjuar kush janë? Shokët e pejgamberit. Pejgamberi bilev dora ata që kanë kuptuar fe. Domthonjë ju ju këtë e dini fen. Nuk e ka ditë e burreira si Halidi. E burreira gigant në fe. Duke qaudi Abdullah ibn Mas'ud i sigurinë për betevivat tëm fund. Jo. Ka njëriu, ja. ka një sahabi i gabonë sa. A, a, a për gdhëlet fëmia? Çohet do boks, pse vëre për gdhël fëmirë? Do thon, shikoj kuptimin, këtu nuk e kupton fe. Ne do të them po, kush nuk mëshiro nuk mëshirohet. Çka më bëu se Allah ja ka marrë juve bucin prej zemrës. Shikon? Me këta të fund, me sahabi. Çka më bëu Allah se Allah t'i ka marrë bucin prej zemrës? Do ki sahabi? nuk janë barabartë me Muadhin Xhevelenkin, as me Bubekrin, as me Omer, nuk janë njësoj. E nësa mesën e tyre ka privilegje në kuptimin e fesë, në pe, pas në shekullin e 15-të kanë ka privilegjatë të mloja. Kuptimi emra dhe cilësive të, të Allahut, kjo është shumë e madhe. Kjo është shumë e madhe. Wa ma'rifatuhu bi dineh wa shar'ihi. Dhe, dhe më sufien, dashariyatën. Më sufien dashariyatën. وما يحبه وما يحب وما يكره اشكا دن الله واشكا urrain ونفس مستعده قابله لينه سبحان الله لما كون ادبل ما الله جل وعلا يدوت هذه السلسله الثالثه ني نفس مستعده ابرديتور قابله پرانوسه ثيفسه لينا ابوت متهيئه لقبول الحق e përgaditur dhe e stërvitur dhe në gjenje gadi shmërije për të pranuar të vërtetën ilmen me dhije wa amelen dhe me pun wa halen dhe me gjenje Wallahu l'mushtëran dhe për këtë kërkohet ding për Allahu Allahu Allahu i Allahut te bareke tuala Allahu jelle wala losim se Allahu jelle wala ne monsoje me kuptue emrin e secilit etina na boje te mundshme me kuptue fenetin etina sheriahten etina vet na boje me nefs me shpirte pergaditur te but me tok pjellore e cila e pranon ujin dhe e jep frytin vet elosim Allahu jelle wala se Allahu te bareke tuala tambante edukuar me zotin ton tambante edukuar me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam elosim Allahu jelle wala se Allahu te bareke tuala نواب ما ادب منرزيت م مرسيلي و م ادوكا التارته لوسي الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى ا رنينه المسلمان والله ته ديسون ا لوسي الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا نا منصلم مكتوف يالنا زوتي فلان ا بيغا ميريت صلى الله عليه وسلم ا لوسي الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى مسلمات كدشان الله تدهمان د بورغوس د مسلمانو الله تيران يتيما تص كامورت الله تيبولان ا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين